8. «Цар мусить кожного дії з підручних своїх бачити, так і шкідливу для загалу відсікати від них поведінку, а себе самого образ на наставлення їм подавати». 8. «Як сонце освітлює землю, так і цар має просвічувати всіх до добродійності, щоб зберігалася правда». Суд був непідкупний, а хто не хоче жити в добрі, наставлення і приму створити сторінка восьма. Правосуддя автор бачить основою суспільства, як серце, що є в тілі людському, сього тіла міць утримує жилами, що сходяться до нього з усіх членів, так правосуддя всередині народу утримує все царство. Цар, який заведе належне правосуддя, є богосильним хранителем престолу царського і невикраденої істини у всіляких творених ділах та правліннях. Сторінка 9. Правосуддя мусить бути однакове для всіх високородних і простородних, славних і безславних, багатих і бідних, друзів та ворогів, рівним заділом возданням, милосердям до добрих і жорстоким до злих, сторінка 9, незважаючи на лиця і ступін дружби чи ворожнечі. Кожен праведний суд, пише Климовський, без вінця блаженства вічного не буде, а неправедний без Божої кари не сховається. Кожен начальний чоловік має уподібнити себе Богові. Від нього, бо бачимо, невимовне до добротворців благосприяння і всіляку милість, а до злотворящих невимовну ярість і жорстоку покару. Сторінка 9. Отже, правосуддя треба утверджувати нерушно, а в усіх ділотвореннях правду бо жоден не може нічого створити без правди. У кожній вона доброчинності, як міцна, яка жила, яка в'яже собою всі інші добродійності, чи доброчинний камінь, котрий численне на себе красноцвітне добровидних справ утримує гілля, чи наче сонце душевне, яке великим світлом Христовим блискотче благодаттю і добродійністю, душу озаряючи і розсипаючи проміння. Монарх буде славний і мудрий, коли в усіх підвладних христоподібними подвигами своїми трудитися, насаджувати за Богом доброданням квітучий гай, що завжди зеленим добродійним красується листям, і плід приносить правди, любови і всілякої благостини. Хто ж такий не буде, то пошкодиться злошкідливим вітром неправедностей і всіляких кривих хитросплетінь. Сторінка десята. Не має цар забувати про смертність свою. Він не лише пошанований владою від Бога і царською, прикрашений короною, але й в смирення одітий порфирою і не має виноситися як смертний, добросудячи, що істотою тіла цар рівний є кожній людині, а владою достойності, подібний Богу. Пан є над усіма, раб же з усіма є Божий. Старінка 10, і однаково жебраком стане на Божий суд. Після цього йде віршований текст, який складається з розділів, де висловлені в передмові постулати розробляються докладніше. Отже, перший розділ послання про правосуддя. Як судите, так і вас засудять. Суд свій треба уподібнювати Божому а всім владарям і суддям образ сам Спаситель, до якого цар має уподібнюватися. В Господа любов та ярість розділяється порівну. Добрим милість, злим кара, добрим рай, лихим пекло, за покірливе слово розбійник увійде в рай, а фарисей до пекла. Бог вимірює праведно, Рівно розташовує на вагах доль. Навіть блудниці можуть сльозами погасити вічний вогонь. Гріх чиниться в короткому часі, але віддається вічним мукам. Інший карається тимчасовою карою. Людина має коритися за нечестям своїм і числом гріхів, неправд, хитрощів, образ, озлоблень. Без озеру на бога сильний і могутній, не може нічого творити. Достойне варто давати достойним, сам кровоядним святого не давати. Царська милість може бути до праведних і вірних, цей бісер не треба кидати свиням, тобто невдячним синам, що мають песій і норов, що рвуться до влади і від сліпоти своєї заблуклі розумом, все має чинитися за Божою волею. Той із начальник, який не на Бога покладається, а на володаря – лихословець. Бог бо карами своїми навчає владних, їхні беззаконня покарано буде за ділом без відради і пролється на них ярість та гнів. Болість подасть Бог викрадачам правди, Тим, що в тьмі кожен творець неправди, Блудячи у тьмі, потьмарний розумом, Осліплений золотом, падає в золотій диявольській сіті, Ними зв'язаний, буде взятий бісом у вогненну пощу. Навіщо в золоті сельця вдягаєте голови, Страждайте тілом і душею за неправедні діла, життя в печаль, тіло в кару готові віддати. Поет описує, як будуть покарані нечастиві. же життя буде даний синам вибраним, тим, що творять покаяння. Отож, влади, Богом людям поставлені, мають слідувати Богові, бо вони є, Боги земні, а коли вони боги, то мають слідувати науці Христа. Лихоносний підданий для володаря є гнилість і рана смердюча його душі. Коли володар таких карає, то струпи посмертні на тілі своїм він стіляє. Таке правління, говорить поет, є вінцем цареві, коли люд свій пасе як власний батько царський сад процвітає чудовими квітами, а сад потребує догляду, де корисне доглядають, а бур'ян терни нищить. У число свого воїнства добророзумний і мужній вождь бере добрих вправних мужів, а бездільних відлучає з числа вибраних. Премудрий володар у своєму саді заради добрих плодів Уміло і трудолюбно насаджує добрих, А козлів смердячих від ягнят відлучає І як неплідні дерева викидає. Володар не відповідає за те, що є люди, В яких годі викоранти норов безчесний. Лікар не всіх зцільює. Не всіх учитель навчає. Важливо, щоб він сам не був пошкоджений від них ранами все злими. Саме правосуддя і має карати отих лихих в божественному суді. Є з'єднані милість та істина. Милосердя ж не супротивне праведному суду. Бог діє за правдою. Що правда вимагає, те Бог чинить. Правда і Бог мир утримують найсолодчий. Але правда без Бога Ні на мить не пробуває. Бог з правдою І правда з Богом Живуть вічно. Це і є мірило Покари лихих людей. Отже, судді мають Творити достойно. Мірою діл вимірювати, Налиття не зріти, Бо злохитрості на суді Дарується милість, Хвалиться честю коли діло правдиво розрішене. Суддя без милосердя, а зі жилістю нелюдською, подобає бісу, дії такого судді, Бога і суду пороганяють, а біса вводять. Злобний любить біса, батька брехні. З Богом розлучається і той, хто поработився золоту, зваблює себе похиттю, і мамоною, зваблені золотом бісов'яни, а не християни, дияволові раби. Неправедний суддя норовом є лютий звір і бісураб. Коли ж суддя перед винним стає овечкою, солодким у слові та ділі той облудник? Така милість ворожа творцю, а схована правда, як змій під красною рожею. Милість хвалиться в суді, коли твориться добро, право, відкидаються дари, а підсудні рівним судом судяться. Кожна сльоза ображеного має стати дорожче дарів, а істину треба шанувати більше усіх царств. Лихий суддя, що неправедно судить, примножує отруту злобного, одного злобного, милуючи, Навчає на зло багатьох Добрий суддя Доглядач христового винограду Наставляє на розум Зло зупиняє Хто ж не чує плачу бідних І пригноблених Не викоріння лихих звичаїв Такий володар сам Кров бідних поїдає Їсть замість хліба людей бідних Такий цар є кровоїдцею, безбожним і нелюдським. Добрість є, що добротою звати не годиться, а любов бува, рабиня, не лише цариця. Чесне слово, не карати люд, що у пригнобі про людей, хто не подобає, не як батько робить. Антологія української поезії, том перший, Сторінка 291 Коли цар звільняє кривдителя від кари, він сам стає кривдником. Коли його сенатор, то убейство здатний, бачить безкарність, він входить у ще більший гріх убивства. Гріх найбільший вбити, ти гріх другий учинив, захотів простити». Знаючи, що йдеться про часи Петра І, коли панувала деспотія та сваволя, а судова система відзначалася свавіллям, підкопами і неправедними засудами, коли сатрапи царя відчували себе поза законом і чинили, що хотіли, доходячи до безовірств, ці слова звучали не просто актуально, але нечувано сміливо. Закривий суд, віщає поет, цар престола також і корони недостойний, отже має володіти мудрим правосуддям. Цар навіть сина має карати, коли б той пішов на зло, аби батькові за сина не бути в пеклі. Коли ж карати зломно доброго сина, це віддати душу в пекло. Чи не є це реакцію на розправу над власним сином Олексієм, російського царя. У другому розділі розробляється докладно постулат правди. Правда для царя – душа. Без неї цар мертвий, недійсний у світі, тобто живе зовнішньо, всередині ж трупом зігнилий. Коли ж мертвий цар, то мертві і його підлеглі хоч і рухаються в світі. Вони блудять без пастиря, бо той в живому умер тілі, ходять у тьмі, все лудять брехнею, люті блудливі, занепадають, бо від тіла прогнилого здорове не діє. Коли сам цар без правди, правди не бородить, це згуба власних людей, згадати б, скільки людей поклав трупом, Петро I через свої людожерські та загарбницькі забаги. Жебрак при правді кращий царя без правди, бо він жебрак у нетліній короні. Радість кінець якої сльози, борони Боже від неї. Хай прийде скорбота, що має кінцем безсмертну радість. Людина без правди Пекельний вогонь відчуває з правдою веселе серце надію на вічне блаженство. Правда – це найчесніша добродійність, ключ царства, розритель пекла, корона царська, престол, золотий скипетр з костовним камінням, око душевне. Вождь від Бога, премудрий учитель, світильник стовп царів земних, воєвода тлінного царського вінця